שיר השירים, שיר השירים, פרק א', שיר השירים אשר לשלמה. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שמנך טובים, שמן טורק שמך, על כן, על אמות אהבוך. מושכני, אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין, מישרים אהבוך. שחורה אני ונבע, בנות ירושלים, כדר, קדר, כיריעות שלמה. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. בני אמי ניחרו בי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תראה. איכה תרביץ בצהריים, שלמה אהיה כאותיה על עדרי חבריך. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים. לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי, נהוו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן ריחו, צרור המור דודילי, בן שדי ילין, אשכול הכופר דודי לי, בכרמי עין גדי. הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יונים. הנך יפה דודי, אף נעים, אף ערסנו רעננה. קורות בתנו ארזים, רהיטנו ברוטים.